Щось мною керувало. Каву готувати ти вмієш. Що? Каву? Хіба що каву? Якби я тоді менше вагався і нагодився до того, як... Було б гірше, якби ти взагалі не повернувся назад. Повернутися назад. Є така пісня. Я згадав, якщо в батьковій спальні горітиме світло... Він ще не спить, і я зможу з ним переговорити. Світло горіло, але дуже здивувався, коли побачив, що ні броньовані двері, ні двері квартири не зачинені. Я кинувся до сходів, і мені здалося тільки не смітися, ніби я повернувся у свій сон. А коли побачив батька, подумав, що збожеволів. «Славко, він дійсно майже переконав мене у тому, що я не зовсім нормальний». Я ж просив не сміятися. На свій вік ти дуже раціонально, дуже ясно мислиш. Ти ж не психолог. І на мій друг. Ніколи не забуду той момент, коли я подумав, що, мабуть, усе-таки я наніс ці страшні рани. А потім для заспокоєння свого я вирішив, що все мені наснилося. Ви не уявляєте, наскільки це страшно? Раптом уяснити, що ти не можеш... «Довіряти самому собі. Ти швидко говтався. А що мені лишалося робити? Дивитись, як, як він помирає, нічого не дізнавшись про мене? Як по-вашому я мав усе це розповісти слідчому? Ми думали, що вбили його, а потім ми порадилися і вирішили його врятувати, так? До речі, не забудьте забрати свій мобільник». Ти, здається, збирався на юридичний? Я і у космос колись збирався. Я маю в університеті кількох добрих знайомих. В моїй конторі не завадило б нових людей з сірою речовиною, а не тирсою в голові. Ого! Приватна юридична контора. Це круто. Дуже круто. І що з того, що звичайній людині туди нема чого навіть потикатися? «Хто вам сказав, що я на вас працюватиму?» Можете сміятися, скільки влізе. Витягнувши з плеєра останню четверту касету, Андрій міцно задумався і додумався до того, що зовсім геть нічогісенький не шарить у людях, як сказав Вивася. Вася. «Місяць п'ятий ротуар лягав під ноги строго горизонтально. По трьох тижнях нудіння у чотирьох стінах Андрій Ладен був розцілувати свіже повітря, попри те, що воно наскрізь було просякнути морозцем. Учора випав перший несподіваний сніжок і сліпучо-блакитне сонце. Дивувалося, як він дотепер ще не розчинився, якщо воно лише тим і займається, що зрання освячує землю благословенним світлом. Примиривши осінь саму й собою, листопад спочував на лаврах прощення, супокою і благодаті, сторожко поглядаючи на світ гостроокими кетягами горобини, чистячи до блиску неба, питаючи людей, чи вони приготувалися до зимівлі і нетерпляче та захоплено виглядаючи зиму. Місяць листопад, зрадник осені, відданий бойфренд зими. Андрій пригадав застій, що панував у його житті останнім часом, і переховав гроші, що залишилися. Негусто. Скоро, дуже скоро доведеться шукати роботу, і все буде як колись. Білий пікап посигналив йому із протилежного боку вулиці, «Ана, маєш!» – розмріявся. «Сідай!» Андрій міг би, звичайно, запитати, навіщо, куди, за що, але хто б йому відповів. Лікарня похмура, височила на пагорбі, сіро, непривітно, казенно. Але відділення, куди привели Андрія два легні, більше нагадувало палац. Довгий коридор, гладенький, різнобарний, закінчується пластиковим вікном із жалюзі, упродовж коридору білі арковидні двері з озорчистими шибками.